Ila fadrat Rasulillah Muhammad SAW Wa ala al-riyadi wa sahabi al-mahim wa ala sahabi al-awliyad wa al-maskalim Wa al-awliyak wa ilamu wa suhada wa sarihim Wa ila al-wahi إلى المعليم حدثتك دار السامن رائح أعوذ الله بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الرحيم مالك يمكن إذي يكن عبد وإذي يكن نفسك إذي نفسك مستقيم شكرا من الذين أنعمت عليهم اللهم المهل لنا في موتانا والليل آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على سيدنا محمد اللهم صل على محمد والله آدي محمد وثاني وثاني أحركنا من ظلمات الوهم وأقرنا من مول الفهم واستع علينا من معرفة الحلم سبحان الذي علم كل شيء لغير فهم يا أرحم الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونستعينه ونشهد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أماضى مع أسرار المسلمين وحکم الله setiaplah hakka di hati wala tamutul wa aydum muslimin kita dahulukan istighfar taubat membaca sam sam dan nak tujuh kali ulang yang mudah-mudahan dengan tauhid dan hidayah dari Allah belaga ni mahu berjaya bertaubat maka kita dari dosa dalam akhirat Dihawatiri, belajar lagi, tapi buat dosa lagi juga. Hanya, tidak berjaya untuk bersawabat, berhenti dari dosa dan maksiat. maksir. Waliyahulillah, berlindunglah dengan Allah daripada ketikata meneruskan dosa lagi, memperbuat dosa lagi, menambah maksiat. lagi. Waliyahulillah. أشكر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الحيوم وأتوب إليه أشكر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الحيوم وأتوب إليه وأشهد أن والمغفرة أستغفر الله العليم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأطهِر إليه وأسأله توبة والمالفية. أستغفر الله العليم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأطهِر إليه وأسأله توبة والمالفية. أستغسر الله الأذين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة أستغسر الله الأذين الذي لا إله إلا Dan Al-Husn tawabah wal ma'budirah. Al-Tawabirullah aladzim. Al-Ladzim ya ya illa wal alil qayyum. Dan Al-Husn tawabah wal ma'budirah. Tadi semalam dah ada baca tujuh puluh sembilan. Ada baca hari ini tujuh <mah>。puluh satu. Tak ajar seorang yang nak berhati-hati dia nak berhati-hati, itu Itulah sebabnya kita tidak mungkin bersawabat dari doa-doa dan maksiat Tak puas-puas buat dosa, tak berhenti-berhenti buat dosa sebab tidak beristifar dengan istifar atau Allah Jadi istifar yang tersebut dibaca lepas subuh tiga kali, lepas afsab tiga kali hari semalam 7 Yosem okay? sebelum daripada mati ini tanda-tanda ya? mati dah banyak dah alamat, alamat lagi mati sudah banyak taklah dihasamkan 70 asya okay? wa sira ala jinn asya wa sira ala jinnah <tuh>, wa alha yulqayyum wa atubu ilaihi wa al-hudtawu wa Hadir semua orang jangan lalai jangan cuai lagi jangan marah lagi jangan macam dulu lagi buat dosa je, buat maksiat dia buat kejahatan aja ya eh? ikut cap dia sama -sama dia pun dah hukumnya tak tahu nanti siksa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pertama-tama haul dalam subuh kemudian diajar pula di Madinah Kemudian disiksa pula di dalam hati mereka Allah. Masa kan kita mampu, masa kan kita sabar, masa kan kita boleh tahan dengan azab Allah yang sangat sedih itu. Azablah untuk jadi hamba Allah yang boleh taubat nasohar, taubat yang sungguh-sungguh, -sung, taubat yang sungguh-sungguh. -sung. Dengan taubat yang sungguh-sungguh itu, Nabi menyatakan, "Ata'ibu kamilah jambalah orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang no'tawa itu adalah seperti orang yang tidak berdosakan seperti anak-anak yang berulah. Bukan susah taubat, cukup berhenti saja, tak buat saja, tak lakukan saja, tidak kerjakan saja. Itulah taubat." Maka taubat nasohah itu ada empat ciri. Yang pertama, menetap luka kita dengan dosa yang ia buat. Itu taubat nasohah. Kalau kita buat dosa itu gembira, suka, seronok, itu bukan taubat nasohah. Siapa-siapa buat dosa, buat maksiat, buat kejahatan, ya maka dia rasa gembira, rasa suka, rasa seronok, rasa, rasa lazat, rasa manis maka orang itu tak boleh taubat, sampai matilah dia tak boleh taubat tak boleh taubat macam mana, jadi tuan guru macam mana, jadi ulama macam mana, sekalipun kalau buat dosa itu tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa doka cita tak boleh taubat, sampai mati tak dia Nabi Adam alaihissalam, dia boleh sobat dengan dosa yang satu Sebab dia menyesal Dia duka cita Punya menyesal, punya duka cita Dia tangisi satu dosa itu dua ratus tahun Sambil menangis itu dia baca Rasana jolana ampusana Wa ilam tarfilana wa tar'anna dan aku rela innal ghasiy wala bisalah dia sujud kepada Allah 300 tahun tidak diangkat-angkat kepalanya malu kepada Allah melakukan satu dosa Bayangkan angkat ini orang yang buruk kita orang yang menyesal dengan dosa yang dia lakukan macam kita ni seronok gembira, lazat, manis dengan rasa, sebab itu kita tambah lagi, kita tokoh lagi kita buat lagi seolah olah nak seperti orang mengukul keberkatkan sepatutnya kalau satu ikat itu dia tidak mampu, maka dikurangilah minta ditumbuh. ditambah satu ikat lagi ditambah satu ikat lagi rasa yang dulu itu pun kaloris Seksa oleh Allah kita dah tak mampu kita tambah lagi pula kita tokok lagi pula wal ingat binilah begitulah keadaan kita suami isteri macam pula suami pun tak mau taubat isteri pun tak mau taubat sekeluarga tak mau taubat wal ingat binilah seolah-olah kita merancang satu keluarga masuk dalam keluarga sini sedang Allah Taala kata qul anuzukum wa ahlikum nar lihadakan diri kamu dan ahli-ahli kamu anak kamu, bini kamu orang-orang yang di bawah jagaan kamu itu daripada kepanasan api terang kita makin ajak pula dimasukkan yang ya. kedua sahabat nasofah itu apabila ia mengerjakan dosa segera beristighfar cepat-cepat minta ampun ditakuti belum diampuni oleh Allah sudah mati dulu maka dia cepat-cepat beristighfar astaghfirullah alabi alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubatan nawwira kalau kita belajar kalau kita berburu kita boleh baca istighfar taubat yang lain Antaramama Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayka min kulli dhanbin 'alimna minhu wa ma lam na'lam fi layli wala <Sessizuk> Allahumma inna natafiruka wa natubu ilaika min kudurizam min alimnau minhu wa ma'alamu na'alamu ilaihi wa alamu lepas ujah tiga kali kalau kita belajar dan berguru lagi kita mengaji lagi dengan tuan-tuan guru banyak ilmu kita dapat mengenai kenal ishtifat sahabat itu tuan-tuan-tuan Astaghfirullah ya Tuhan ila Allah warja'na wanajina ala ma fa'alna wa'adna allana auda min Kalau kita belajar lagi, beguru lagi itu yang dia. Katakan belajar itu wajib. Saudara kita buat dosa wajib bertobat. Tak ada macam sekarang buat dosa ni. Minta ampunnya dah serano tak tahu jadi Tak mau mengaji, tak mau belajar. Tak mau belajar, kurang dah aja. Buat dosa, tak minta ampun, itu kurang ajar. Jadi pula buat salah tak minta maaf, itu kurang ajar namanya dengan Allah Taala. Ramai dah orang kurang ajar. Diadab dengan Allah Ta'ala. Tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah ajak semua kita. Wathurud illallahidami'an ayyuhallu'binum. Berhentilah kamu semua daripada buat dosa. Eh, orang-orang yang beriman. Jangan buat dosa sahaja. Tawabatlah, minta ampunlah. Macam-macamlah jadi kita tak mahu belajar tak mahu lagi ego tunjuk kaya tunjuk kuat tunjuk pandai tunjuk ahli politik tunjuk orang letak dia ingat sama si itu dia ingat sama tu kubur lah dia nak tunjuk kaya nak tunjuk kuat nak tunjuk kuasa nak tunjuk ahli politik nak tunjuk pegawai dan lain-lain lain, -lain. Mati teman, mati, mati, mati, nabi tu pun mati. Kalau kita belajar lagi, kita boleh beristighfar dengan istighfar tobat yang lain. Sudah kau bela mu, warahmatullahi ala mu, walau tu asbihna bagdil mu. Ya Qalikul Ma'un Wa Ya Al-Tami'at-Jawud Ihfadna minal-Aqad Wa Al-Ahad Wa Al-Mu'bah Tiap-siap lepas bayang, tiga kali Nabi menjanjikan kepada siapa yang membaca isfah yang tersebut Allah matikan orang itu Qusmul Khatimah lepas siap-siap kubur dapat lalu kira mustaqim. Ini banyak orang tak baca, tak kata orang tak baca. Begitu juga ikhtifat tawbah yang lain. Ila'iyyat tulil firtawsi'ala Wala'atwa'ala narihul jahili Fahabalik tawbah tawbah fir zunudi Fa'inna kawafir jambil azim bila nak baca, hari jumaat, Lepas semayang pada Juma'ah itu terus baca hati setifat Tawabat itu lima kali. Maka Tepang menangis. Apabila dia menangis, maka tenteranya datang. Kenapa aku mulu kami menangis ni? Macam mana saya tak menangis? Satu minggu, saya sudah sesatkan anak Adam. Buat doktor, buat salah. Ikut kafir dan sebagainya lagi. Pada hari ini Allah ampuni dia dengan membaca surah Al-A'raf bilahi la takulil birda wala akwa ala nari jahim ahabid tauba tawwa basil <Sessizuk> dunubi fa innaka tirudd orang perempuan Lepas semayang bantuan juhur Sebab orang perempuan tidak wajib jumaat. Tapi kalau dia semayang juhur Usah bubur juhur Yang ketiga Tawbah Nasuhah itu Azam tidak ulang lagi Kalau diulang lagi, diulang lagi Itu bukan tawbah Nasuhah Jadi orang yang bertawbah Nasuhah ini Dia azam tidak ulang lagi Terdapat mungkin sedaya upaya dia tidak ulang lagi itu tertutup. Kalau rimba, tu dia tidak ulang lagi rimba, tu. Nah, ha. selesai masalah rumah ni dia tidak ulang lagi hutang rimba ha, macam tu. Kenapa? Anda? Ya, yeah. awal sekiranya. Dan yang terbaik, tubuh orang itu berhenti dan daripada buat dosa, Iaitu tobat nasur. Macam kita ini, berhenti juga daripada buat resa. Tetapi bukan atas dasar takut kepada Allah. Kerana sudah uzur, Kerana sudah tak mampu. Tak mampu. Sebabnya tua-tua baru nampak surau baru nampak mengaji baru nampak belajar baru nampak di mesjid dulu muda-muda tak nampak merayau je buat leceh je ya dah tak lalu merayau, duduk miskin duduk sudah siapkan ya, kita budak-budak tua je budak-budak pula -budak tak ada mana aku budak muda ni tengah merayau lah, macam kita dulu ya Ha, sekarang dah tua ni, tak lalu merayau dah hujung dah Duduk dah tu dah, dah, mesti Pura-pura dah mengaji, pura-pura belajar Nanti kalau keras sakit hati Sakit peringat Sakit kepala Menyesal aku datang Tahu aku dah datang tidak dah aku nak buat Nak keluar mana pula Nanti orang tua jadi lah, walaupun datuk baru daga tengah ram, daripada muda sampai tua, halang kepala muda, biar muda sampai malam, sampai mati tiada banyak orang tua tak mengaji tak mengajar sampai tua kurang ajar. Boleh, dijal, insyaallah baca istighfar tu dulu, nanti terdorong hati untuk bertaubat dengan taubat kepada Tuhan Astaghfirullahaladzim etelul alazim la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilayhi wa al-aru at-tauba tawab al-ma'athirat daya ridu pada saya so, dapat 70 dapat 100 saya astaghfirullah alazim la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaihi wa as'alu at-tawbah dawal maghfirah saya dapat 100 so, tapi astaghfirullah alazim la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullah alazim la ilaha illallahul qayyum wa atubu saya dapat dua belas ribu hari ini, sebab saya rasa gembira, saya rasa senang, walaupun saya tak ada apa-apa yang lain, tapi saya dapat minta ampun kepada Tuhan, sesuai dengan sepimpal dengan doktor yang saya buat hari ini, sudah beribu-ribu, saya sangat-sangat syukur, saya sudah sejuk syukur Jadi kerana simpat minta ampun kepada Tuhan, sebanyak dua belas ribu. Tuan-tuan saya tak tahulah tapi saya nampak lebih lagi, lagi daripada itu Saya nampak ada yang 18 ribu, ada yang 20 ribu, ada yang 24 ribu Tengok muka cantik-cantik ni, Orang minta ampun muka cantik Bersih Orang tengok pun sejuk saja Sebab dosanya sudah diampun oleh Allah Jadi orang-orang yang banyak beristighfar muka cantik macam tu tuan-tuan. Dan kita betul-betul kena ikut momentum. Teruskan. Jangan eh nah, nah, kadang-kadang buat kadang-kadang gitu. -kadang Boleh? Belajar, inilah belajar, inilah menjadi. Boleh menghasilkan minta ampun atas dosa yang kita buat. Yang kita buat. Ha. Dalam mengaji ya, dia mengaji ya, dia mengaji ya, dia. Minta ampun tak boleh itu tidak menghasilkan kemampatan masih dalam kerugian lagi. Mari sama-sama kita mengaji dengan kitab Darussalam, surat mendalamlah. Baris yang di yang dimulai maka adalah. Maka adalah padanya pada Allah Taala itu dikata keadaan Allah Taala kualir. Keadaan ini sentiasa. Kalau kadang-kadang tidak boleh dikatakan keadaan. Jadi keadaan Allah itu sentiasa kualir. Ganggu, itu tidak Islamnya. Jangan letakkan kualir itu kepada selain Allah sifat kodiron tu naklah kita epikotkan pada zat Allah pada zat Allah dalam bahasa lainnya keadaan yang kuasa jadi Allah Ta'ala sentiasa berkuas, berkuasa berkuasa apa? Mengajar. berkuasa apa? mentiara jadi apa yang ada ni Allah Ta'ala mengajakan apa yang tak ada? Allah lah yang diajarkan. Jangan ada berkata Yang ikut yang lain Ada sesuatu diadakan oleh selain Allah Tiada sesuatu diadakan oleh selain Allah Itu syirik Nanti kita Dibilangkan syirik Ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat Allah Ta'ala Jadi ...keadaan Allah Taala SWT tadi itu kerana sifat kudrat berdiri pada zat Allah. Paham? Kudrat itu berdiri pada zat Allah. Maka Allah lah yang dinamakan yang kuat, yang kuasa. Sekarang ni kita punya epikot, tidak tak betul. Sifat kudrat itu berdiri pada zat Allah langsung kita kata yang kuasa pihak yang mer pihak yang mer pihak yang tersebut ah ha, itu dah hilang lah. sifat kudrat itu berdiri pada zat Allah maka Allah lah yang berhak menerima panggilan qadiran sekarang kita sudah silap, dah salah. sifat kudrat itu berdiri pada zat Allah kemudian yang kuasa itu kita letakkan kepada pihak yang ber, yang berkuasa. Siapa hendak mengaku jadi tuhan? Tu kan? so, penguasa yang berkuasa dia, wakil rakyat satu yang berkuasa pun dia, menteri besar satu yang berkuasa dia, perdana menteri nagih yang berkuasa dia. Sebab sudah diletakkan sifat kedaulatan itu kepada makhluk, tidak diletakkan kepada zat kalau semua dah sudah mengaku yang berkuasa, macam mana nak tunduk kepada Allah yang bersifat kujrat? Siang, umat Islam tak boleh tunduk kepada Allah, tak boleh pasrah kepada Allah. Sebab mereka sudah merampas sifat kujrat daripada Allah kepada diri dia sini. Dia kata, aku yang berkuasa. Tuan-tuan nampak -tuan ha? tak? Hey, eh, cakap tuan-tuan nampak -tuan ha? tak? Baik itu kalau pihak yang berkuasa mengarahkan sampai lubang cacing kita toh kita toh kalau yang Tuhan yang bersifat kauhidan ni ya kerana dia bersifat kudus ramai orang tidak memperduli ramai orang tidak mengambil berat ramai orang tidak ambil ilang Memang satu taman kenari banyak ni saja kenari itu memburu. Jadi orang teman kenari ni burung ke orang? Kalau orang Islam dia sayang ni rumah Allah dia sayang ni Kalau <tod> dia bersua orang Islam Tapi dah jadi burung, burung kenari Burung kenari Mana nak sayang burung Wali Yadid Wali Yadid Rupanya dah sampai Mereka Percayakan Allah Ta'ala itu Kaudiran Kenapa dia tak percaya Allah Ta'ala Kaudiran Dia tak percaya Allah bersifat Kudat okay. Sebab so, itu kita semua Pegang Pihak yang berkuasa Jadi seolah Allah Allah tak ada kuasa Tak ada kuasa Itulah Wali-wali-wali-wali-wali Tak boleh pula ada yang dibetulkan tu. Marilah. Ektikal. Percaya. Kepada Allah yang bersifat. Kau Allah yang bersifat kudrat. Tak mahu juga. Tambah di, kita pula dikasihkannya. Kongsi, cwe, ekstrim, mengajak orang beriman kepada Allah yang bersifat mujurat, yang bersifat konidol, dituduh oleh kita dengan tuduhan yang jahat. Padahal kita nak ajak mereka supaya kembali kepada menakhidkan Allah, bukan kepada menyakutukan Allah, menyakutukan Allah. dan tidak ada sifat yang lain lagi. Nah. Dan atas kaul yang menyebutkan hal yaitu kaul yang muktamad. Kaul yang muttamad yang sudah putus Berkata ia, ya, kodiron itu bukannya ibarat daripada berdiri kudrut dengan zat. Sesungguhnya, sifat yang lain yang sabit pada zihin tidak mawujud pada orang. Jadi kodiron itu ya, mawujud pada rihin pada hati kita memegangkan Allah Ta'ala keadaannya. Yang kuasa Tapi yang kuasa itu Tidak mau pada mata kepala Begitu orang tak takut kepada yang kuasa ni Mereka takut kepada Pihak yang berkuasa Sebab yang pihak yang berkuasa itu Nampak dengan mata kepala, mata kepala. Jadi orang-orang takut ya, Dia nak takutkan Allah tu Maka dibuat dia berhala supaya mata kepala nampak. nampak kita pun lebih kurang orang rapi juga oleh kerana Allah Taala tak nampak maka kita tidak takut dia jadi pihak yang berkuasa kita nampak dengan mata kepala dia lebih itu semua orang takut ketua polis takut ketua SD takut ketua hakim takut ketua ugama pula takut ketua kampung lagi takut Kenapa? Masa kepala nampak? Nampak? Haa ah, macam itu Alamak macam kita cerita Hantu Kenapa boleh masuk dalam kepala Boleh masuk dalam hati? Tak nampak juga hantu Tuhan pun tak nampak Tak nampak? Kita cerita, cerita Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan tak ada apa-apa Cerita hantu, hantu, hantu Masuk dalam kepala Tegak eh, puluh rumah. ada sama-sama tak nampak. Sesungguhnya sifat yang lain sabit pada zihin. Tidak maudut pada harif. Dan tiada pula makdum pada zihin. Nak dikatakan maklum pun tidak. Nak dikatakan tak ada pun tak boleh. Ya? Walaupun mata kepala tanam tak. Ya? Yang lebih ia daripada berdiri ma'ani dengan zat. Makna, makna ketuhanan itu berdiri pada zat Allah taala dan kudrat dan keadaannya kaudiran itu dua sifat antara keduanya tulazim tulazim itu berlajim-lajiman ada kudrat, ada kaudiran ada kaudiran, ada kudrat tidak boleh berpindah pada yang lain Ya, kudrat itu tak boleh berpindah kepada yang lain Semata-mata berdiri pada Zat Allah Maka yang dinamakan Qadirah pun Tidak boleh bertukar kepada yang lain Semata-mata naklah kepada Zat Allah itu Macam-macam Sekarang kita sudah tukar Tipak kudrat itu pada Zat Allah Kemudian yang kuasa bukan Allah Yang kuasa bukan Allah Walaiknya nah, ada juga ya. Jadi Allah dah tak ada kuasa yang dikuasai oleh oranglah. Orang sebab itu agama Islam sampai kiamat tak boleh ditegakkan sebab dikuasai oleh orang. Bukan orang dikuasai oleh Islam. Ya. Orang menguasai Islam. Wallia billah. Kalau orang kata boleh, boleh. Kalau orang kata tak boleh, tak boleh. Wallia billah. Ya itu pun mereka kata beriman dengan Islam. Astagfirullah. Macam mana dia boleh mengaku beriman dengan Islam Sedang dia tak mau ditadbir oleh Islam. Dia nak menguasai Islam. Maka Qadirun melazimkan berdiri kudrat pada zat. Dinamakan Qadirun itu ...melazimkan, mewajibkan bahawa kudrat ada berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maka dinamakan zat itu Qadirun. Kerana zat itu bersifat berperak, maka dinamakan Qadirun. Bukan untuk penghulu Qadirun. Bukan wakil rakyat Qadirun. Bukan menteri besar Qadirun. Bukan Perdana Menteri Qadirun. Bukan ketua polis Qadirun. Wa banyak orang sudah sini mendakwa jadi Tuhan. Mereka jahil belajar mengenai ilmu sahib. Langsung dia merampas ya, sifat Tuhan itu menjadi sifat dia. Langsung dia berkata, dialah yang berkuat dan kuat. Kita pula lama iman. Ha. Langsung kita tidak beriman kepada Allah yang bertipat kualiun kita beriman kepada orang-orang yang mengaku berkuasa berkuasa tak kafir lagi menukar ketuhanan daripada Allah, kepada makhluk tak kafir lagi nyatanya kafir itu macam orang kafir yang menyembahkan berhala tu. kafir itu macam-macam kafir ada kafir sini ada kafir mur, murtad ada murtak qauli ada murtad qalbi ada murtak fi'li itu timbulnya ya? yang menentang Islam orang islam ya? orang Islam yang sudah murtad itulah selagi tak murtad lagi Islam biasa yang Islam tapi kenapa berlaku sekarang Yang menentang Islam itu orang Islam Orang Islam ha, Dari mana? Di Iran, di Pakistan eh? Di Malaysia, di Mesir Penentang-penentang Islam Kebanyakan orang Islam Orang Islam yang sudah muntah Yang sudah keluar daripada Islam maka barang siapa menafikan sifat mananya kita dah belajar dulu sifat mananya ada tu tujuh qadirun Moridun. muridun ha, aliun hayyun samiun basirun mutakal mutakal liman ha Maka badan siapa menafikan sifat ma'aliyah yang kuasa itu dinafikan, yang kuasa itu Allah, keadaan Allah yang kuasa itu dinafikan. Atau suatu daripadanya, salah satu daripadanya yang tujuh itu dinafikan, Allah tak ada kuasa, bukan Allah yang kuasa, saya yang kuasa, siangu yang kuasa, sipulan yang kuasa. saya pernah ditangkap di Johor saya baca kitab minah hajul abili kenapa saya ditangkap saya baca kitab bukan saya baca majalah arahan siapa ni dia kata arahan pihak yang ber jadi yang berkuasa bukan Allah bukan waliya -wali. orang pejabat agama sendiri cakap yang berkuasa itu bukan Allah yang berkuasa TH yang benar. Atu ya, saya diserik ke mahkamah. Menyamayakan agama di serik kepada mahkamah agama. Kalau saya menyampaikan Yahudi diserik ke mahkamah agama munasabah Amin. Suruh naik mahkamah dua tahun Ah, penghatis ini sendiri, sendiri minta kepada Tuhan hadir supaya pertuduhan ini digugurkan atau muslimin dan muslim ahli-ahli agama sendiri sudah biar menghalang, menentang kepada agama yang dia mengaku adalah ahli agama apa hukum? orang-orang yang menafikan sifat mananbiya itu. Yang kuasa itu bukan Allah lagi. Yang pandai itu bukan Allah lagi. <tuh -tuh> Suatu daripadanya kafir. Nama hukumnya kafir. Kafir tak iman ke tak isu. Ha, Ayat yang semalam ni sebenarnya bukan orang ini bukan orang isteri berlalik dari rupanya dalam hatinya tak percaya Allah yang bersepat maknawi Ma yang pandai bukan Allah yang kuasa bukan Allah yang terhendak bukan Allah dengan izmat makna izmat itu semua ulama' sepakat mengatakan kafeh Ulama' Tauhid pun kata kapeh, Ulama' Beqah pun kata kapeh, Ulama' Tasaw pun kata jahat, Ulama' Tafsir pun kata jahat. Semua ulama' sepakat. Ya. Semua yang tak kata kapeh itu ulama' kebangsaan. Ulama' Jaqin, Ulama' Ice Cream, Ulama' Ice Cream. Ha. Dia tak berani kata kapeh ulama' perkir tapi ulama' ulama' akhirat sepakat mengatakan siapa yang menafikan salah satu daripada tipak malamia itu tidak berdiri pada zat Allah berdiri kepada zat yang, lah, yang lain ha, yang lain maka orang pegang inilah yang pandai bukan Allah lagi yang kuasa bukan Allah lagi yang kehendak bukan Allah lagi walau' yaduhillah hanya Allah tak ada hadari. Hadari tak ada. Hadari tak ada. Macam mana boleh ada-ada Nabi dan juga imam-imam yang mujtahid Malik al-Hadis al-Nafi dan sekelian tidak pernah mencipta Islam ada. Kenapa pula badan menteri boleh herangi mencipta agar Aduh makin minat Sebab itu dia kahwin pun dengan jin ya? Jin ni bukan orang Ada dua orang murid Satu pagi dia berjumpa berjumpa dengan Tuan Guru dia Tuan Guru saya dah belajar kamu tapi tak pernah jumpa Jin, bagilah lah saya jumpa sekali-sekali. kata Tuan Guru tu kalau kamu nak jumpa Jin, pergi buang air dulu. Dia pun mahu beli air, sampai beli air dia jumpa satu kampung yang perempuan cantik putih-putih belum putih. melapas eh. tapi tak tutup orang perempuan jin ni tak ada yang tutup orang sebab itu jin Malaysia pun tak tutup orang langsung terpikat dengan salah seorang perempuan jin di kampung itu maka dia pun kawin dengan jenis dari tu kawin bila kawin dapat anak seorang dengan adik timang simang anak dari tu anaknya dah boleh berangkat seringat kawan dia saya dah datang dua orang tadi kenapa pula sampai sini seorang yang kawin saya seorang pula, yang seorang lagi tak kawin. Nanti dia dekat dengan isterinya abang nak balik dah. Keriakan kawan apa? Abang. abang datang berdua siang sampai sini abang tu. Tak usah bang nanti kalau abang balik, abang tak boleh jumpa saya lagi. Abang tak boleh jumpa anak kita lagi. Tak apalah, tak jumpa kau pun tak apa, tak jumpa anak pun tak apa, asal jumpa sahabat abang tu sebab abang sudah bersahabat sama, mengaji dengan dia bersama-sama dah bertahun-tahun. Dia pun keluar daripada bilik air tadi itu, keluar dia atas, air yang dihidangkan oleh isteri Tuan Guru tadi itu masih berasa tadi, maknanya belum sejuk. Maksudnya nah, belum dah sampai 5 minit Air tak sedikit Suami dulu senyum aja Dah jumpa jin kan Maksudnya dalam tempoh 5 minit itu Dia sempat berkahwin dengan perempuan jin Sempat ada anak seorang Maksudnya jin suka duduk dalam bilia Bilia air dengan bili air dalam tanda tempat-tempat itu. -tempat Tambah kalau kita masuk tanda bawa rukuk dan bir lagi suker. Sebab makanan bir itu asap rukuk. Makanan bir itu tu tulang. Kalau kita bawa gudang garam ketahui dia apa apa apa. Oh bawa gudang garam. Kan banyak orang yang masuk tanda bawa rukuk keluar ruput sampai kita nampak macam hilang rupi ya? berkepul-kepul asap daripada tanah, usunya orang ada isyak ruput dalam sana berhenti isyak ruput, sebab makanan makanan jin baru-baru ya? ini imam-imam di Malaysia dikumpulkan di putera ya, diberi kursus dan tarima kebanyakan pak imam bisa berokok kebanyakan pak imam yang datang kursus itu semua bisa berokok sambil berjalan yang cakap itu pun salah seorang orang daripada pak imam yang ikut kursus banyak imam tak ada adab bisa berokok, tak ada adab Ya. Berhenti, senang aja nak berhenti. Tak usah kita, tak usah kita beli beli, minta minta, hisap kah? Lama lama berhenti lagi. Kerana adalah ia Habib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan itifak Ali Sunnah Dan Mu'tazilah Dua mazhab Ali Sunnah dan Mu'tazilah Itifak sepakat Baranciat ulama mengatakan barang siapa eh, Ikhtikton ya Bahawa Allah tidak bersifat dengan makna ma'nawiyah ataupun salah satu dari sifat ma'nawiyah maka ahli sunah wal jamaah dan mu'tazilah mengatakan ka kabi Apa beda ahli sunah dengan mu'tazilah banyak orang dia mengaku alih sunnah, tapi sebenarnya dia muqtadir, muqtadir lah. Alih sunnah, eh, hamba diberi usaha dan ikhtiar oleh Allah. Tetapi usaha ikhtiar itu tidak memberi bekas sama sekali. Sebab itu alih sunnah buat jamaah, kalau dia berjaya, dia syukur dia tidak takabur dia tidak sombong sebab yang memberi bekas berjaya itu Allah hmm. kalau dia gagal maka al-sunnah wal jamaah ridho sabar dan tidak putus asa itu adil macam sebab yang menggagalkan ialah Allah bukan dia yang menggagalkan itu al-sunnah wal jamaah mu dia memegangkan Sesuatu itu ya, memberi berkat, air memberi berkat, nasi memberi berkat, pisau memberi berkat, senapang memberi berkat, ubat memberi berkat, nasi memberi berkat ya. dengan kekuatan yang Allah Taala beri kepada pisau kepada nasi kepada ubat itu mukadilah. Baik tu dia kata makan ubat baik dengan izin Allah. Anunya, nak ada sebab baru boleh uh, Allah Taala menyembuhkan, baru boleh Allah Taala memutuskan, baru boleh Allah Taala menyatakan Allah memberi kekuatan pada air ini menghilangkan dahaga. Maksud kita kata air itu menghilangkan dahaga dengan kekuatan dengan izin Allah itu, itu mungkin. Banyak orang suka macam itu, tapi Ali Sunah tak dia minum saja yang menghilangkan dahaga. Al, -Mah. tengok, eh, sebab mau pun Allah salah Ta tak terima. Yang rintimun ialah Ali Sunah wajahmu, Ali Sunah wajahmu. Sebab itu kita tak boleh ikut Quran, tak boleh ikut Hadis, tak ikut ulama, tak ikut kias. Sebab pegangan kita bukan Ali Sunah wajahmu. Kalau betul-betul ahli sunnah Quran boleh pegang Boleh ikutlah Hadis boleh Ikut Ulama' boleh Ikut Qiyah boleh ikut Sekarang-kara tak boleh ikut Pakai seru panggung tak boleh Pakai seru panggung tak boleh Pakai topi keredar pun Ikut tak ikut hadith Ada hadis suruh pakai topi keredar Ada penanjung pun ada pernah jumpa ke tak pernah Kenapa boleh buat Yang Nabi kata ya? Eh tadi orang ni Ikutlah akan ni Ikut dia Pakailah sembang Kalau oh, tak boleh sentiasa Masa sembangyang pakailah ha? Kenapa tak boleh Ini bukan ahli sunnah walaupun ha? Ahli sunnah Ada yang tak bersunah kan dia Ada dah tak ada semua bersunah. Ha -ha. Tapi nak ikut hadis yang mana? Bukan ahli sunnah. Jangan tuduh-tuduh orang banyak orang. Tuduh-tuduh orang wahabi, lati, ahla, ya. Kita Hidup. Oh, berjaya dengan ahli sunnah wal jamaah. jamaah. Baru pakai seruan aja tak berikut. Belum yang lain lagi. Dan demikian dan siapa menafikan sifat ma'ani, ah, ha. qudrat, irada, ilmu, hayat, sama basar, kalam, siapa-siapa menafikan salah satu itu, ya, Allah Taala tidak bersifat dengan sifat ma'ani daripada asalnya, seperti ia berkata, Allah tiada qadir. Ha. Allah tak ada, tak ada yang kuasalah. Umpamanya dengan zatnya, tiada dengan sifat yang berdiri dengan dia. Sifat kudrat itu tidak berdiri pada Allah Taala, Berdiri pada simpulan Sifat kuasa itu tidak berdiri pada Allah Berdiri pada simpulan Pun tak Tapi juga Waliyah Dan orang yang tiada menafikan dia dengan asalnya ya, Seperti Muqtadillah ya, Berkata ya tiada bagi Allah itu sifat mahani orang mutazilah kata Allah Ta'ala itu tidak bersifat ma'ani tidak bersifat kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama bahasa, kalam sesungguhnya ia qadirun dalam pahaya ia tidak kata Allah wajib bersifat kudrat tetapi dia kata Allah itu qadirun Allah yang kuasa dengan zatnya alimun dengan zatnya dia ya, tidak kata Allah Ta'ala wajib bersifat ilmu cuma dia kata Allah itu alimun Lemikilah hingga akhirnya tidak kah? Mu tadi tak ditakar, tak takdir. Sebab dengan sendiri bila dikata alimun maka kita ilmu itu berdiri pada zaral. Eh, dikata itu tetapi pasti. Maksud daripada juga wa amal lebih nafat aku, wa makwa orang orang pasti itu akan dihumban ke dalam aqilah. Ya, si, Mu takdilah aku pasti. Ya. Masuk beraksi juga, kita baca. Kita pasak yang lain, ya. macam-macam pasak kita buat. Dan juga mengadakan barang yang tak ada. Demikian juga disebutkan seksu hami. Ini seksu hami boleh maklukh, bukan seksu hami yang dipegang oleh orang-orang Arab. Seksu hami yang dipegang oleh orang, -orang Arab ya. ya. itu ya. Ialah orang Indonesia. Dia mati dah matilah. di Sungai Pinang, gelang semua orang-orang Arkam percaya Saisohani belum mati. Waktu dia mati itu malaikat datang ditukar dengan batang pi, batang pisang. Jadi yang ditanam oleh orang kampung itu bukan Saisohani, batang pi, batang pisang ikut kepercayaan orang-orang Arkam. Tak Takkanlah malaikat nak buat kerja tebang pisang, fikul pisang. Banyak kerja lain lagi. Tapi orang al ni maklum al kan? <tik> Rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata pula ya. Walhasilu. An aksa mati fati arbaatun nafsiatun wasalbiyatun wamaknawiyatun wamaani kaman nafiyatay armin al aksa di salasa hal awal ataulah in nahah makhlukun atau mukaddasatun atau sakung tiha atau wakipun di yahkum atau hadisatul Kafara Liannahu Yalzang Mannafiya say'un minha Al-Naksu Wa mannafiya Qasamun rabi'u Wahuwa al-ma'ani Kal-mu'attalah La yahtiru Liannahu La yalzimu Ala nahjihi Naksu Yakumu Bizzati Fainnaha Qadiratun Min vairi kudrat Wa muridatun Min vairi Ala itu tadi ala wallahu alam kita berhenti sampai situ kita sambung bulan depan insyaallah wallahu alam kemudian saya jemput muslimin dan muslimat datang mengaji di Darul Atiq pada 7 hari bulan 7 kenderaan yang pertama Ustaz Abdullah Usman Al-Iraqi yang ditangkap di Iraq kemudian dihaji di Amerika dan dia menceritakan macam mana penyeksaan mereka ke atasnya sewaktu dijin di Amerika pencerama yang kedua Matamu nah, itu pencerama yang kedua jadi kalau sampai datang kita ada sendir ayah 4.0 jadi ataupun selalu Sampai semua kata Insya Allah, tapi Insya Allah tak datang. Mudah-mudahan kali ini Insya Allah dat. Dan saya ada bawa ubat-ubat dan barang-barang tu. tuan-tuan Berilah. Tak mau beli pun beli juga lah, ya, untuk membantu jamaah Darul Aziq yang uh, banyak kekurangan. Kemudian sebelum balik nanti, sembuhan luluskan derma kepada Darul Aziq lebih sedih lah saya ada bawa tulisanlah doa mendengar nama Nabi Muhammad di dalam azan kutup dua ibu jari dan tapukan atas dua mata. Ulama ulama Nabi Adam alaihissalam dia terin melihat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dalam surga sebab Allah mengatakan Yang awal pun Nabi Muhammad Yang akhir pun Nabi Muhammad Nabi Muhammad Lalu ya? so, macam mana ke rupa Nabi Muhammad itu Langsung so Allah menyuruh kepada Nabi Adam Lihat ada dua pupuk kamu Nabi Adam pun tengok pada dua pupuk dia Nampak Nur Muhammad Kesukaanlah Nabi Adam langsung so, dia kucuk setuju dibaca marhaban ismi rabbil ta'ala qurrata a'yunna nabiya rasulullah terus kita pu ada dua mas nabi mengatakan barang siapa mendengar nama aku dalam adat Muhammadur rasulullah Muhammadar rasulullah ya. dia kucuk di hujan ini. Dan baca marhaban bin Yisri Laiqa'ala Surat Al-Namika Ya Rasulullah Satu kanak tak dua makhluk Aku pimpin orang itu Menyeberangi Surat Al-Mustafif Makanya orang yang boleh menyeberang Surat Al-Mustafif itu Tak ramai 1999 ribu dan jatuh ke Dalam makhluk jadi orang-orang yang tak boleh meneruskan perjalanan, ya, sebab banyak dosanya, mesti datang, pinti orang-orang yang baca doa. Marhaban bin Yisri Laih Ta'ala, turrata ahli nazikaya Al-Sulullah, setelah dia kucuk, sapu atau dua. Orang. Kita tengok di masjid orang-orang tua buat macam tu kan, tapi kita orang muda di tak tahu. Oleh itu, saya akan pastani dengan tuan tuan baik baik Saya na bayar hutang, mesti hutang dewan, hutang pedawat, hutang tempat ulu, hutang asrama di kedai saya sebanyak Rp15,000. Jadi kalau tuan-tuan menguji sama-sama, saya merengan masjid dan jadi amal jariah pada tuan-tuan-tuan. boleh. Alhamdulillah Anjang ilmu saya Sehat tubuh badan begitu juga Muslim dan Muslimah Boleh mengaji lagi Untuk lihat tentang kita Dan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Lalu Alhamdulillah Wa salatu Wa salam Wa ala as-salatu Wa ala al-fi Wa sahfi Adman ilmu yang berkat Lemah kami kuatkanlah lalai kami ingatkanlah Cuai kami sedar kalah Salah kami maaf kalah Desa kami ampunilah Sakit kami sembuh kalah Wuzur kami sehat kalah Hentik kami lapang kalah Jahat kami berhenti kalah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Pilihlah kami semua ini jadi hamba-Mu yang soleh Jadi hamba-Mu yang taat, so Jadi hamba-Mu yang saqwa jadi hambaMu yang bertobat dari dosa dan maksiat, jangan kau biarkan kami, Ya Allah, terus menerus ikut akan kafir. Jangan kau biarkan kami, Ya Allah, terus menerus berbuat dosa lagi. Jangan kau biarkan kami terus menerus dalam keadaan yang lalai dan suai serta malas beribadah. Berilah taufikMu hidayahMu kepada kami yang lemah ini. Biarahmatika ya Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. In the Bismillahirrahmanirrahim of Allah, and the blessings and the peace be upon His Messenger, may Allah bless him and grant him peace, and upon the companions of Allah, and whoever does not have Allah, Allah is the Ya Alhamdulillah. Wa alhamdulillahirabbilalamin. Takabulullahum kum minaumum takabul ya kum.